Це торгівля грошима. Будь-який банк намагається роздати якомога більше грошей під відсотки. А раніше банки примушували працювати тільки свої гроші. Геніальний авантюрист Ло навчив банкірів ризикувати. І зараз навіть найпорядніший банк позичає під відсотки набагато більше, ніж має сам. Цікаво, де ж він дістає решту грошей? Позичає. У фірм, установ та й просто у пересічних громадян, подібних до нас із вами. Ви, певно, теж хоч раз у житті збирали гроші на яку небудь дорогу річ, складаєш потрошку, копієчка до копієчки, поки не набереться потрібна сума. Весь цей час гроші собі лежать тишком нишком, чекають своєї нагоди, а банк дуже слушно пропонує віддати на якийсь термін ці гроші йому, а він за це заплатить вам відсотки. Тоді мрія на річ коштуватиме вам трошки дешевше. Хлопчик заощаджує, приміром, на тенісну ракетку. Дівчинка – на пишну ляльку. Поміркований хазяїн – на невеличкий будиночок за містом. Авіаційна фірма – на новий літак. І всі вони намагаються не тримати гроші вдома, а покласти в банки під відсотки. Це називається «зробити вклад в банк». Вклад – Гроші, позичені банку фірмами або звичайними людьми. А банк позичає гроші як свої, так і отримані в якості вкладів під великі проценти. Це називається позикою. Позика – гроші, які банк позичає фірмам або звичайним людям. Зрозуміло, будь-який банк надто підозрілий, аби давати гроші просто за щире слово Адже може вийти, як у відомому прислів'ї Обіцянки цяцянки, а дурнику радість Жоден банк не хоче, аби його мали за дурника І вимагає певних гарантій, що гроші до нього повернуться Наприклад, людина отримує позику в банку Обіцяє повернути гроші вчасно, якщо не поверне, присягається віддати банку свій будинок, який коштує кругленьку суму, ба ще й більшу, ніж позичено. Це називається заставою. Застава – цінність, яка гарантує повернення позики. Або приходить людина в банк за позикою, а з собою має листа від закладу, в якому працює. Просимо, мовляв, видати позику нашому співробітнику. Якщо він вчасно її не поверне, то фірма за нього заплатить. Це називається порукою. Поручник – це особа або фірма, яка гарантує своїми грошима, що позика буде повернена. Буває, що, незважаючи на всі перестороги, позику банку не повертають. Але таке трапляється рідко і для великого банку не фатально – Гинуть банки зовсім з інших причин. Найжахливіші дні для будь-якого банку – ті, коли багато вкладників водночас забирають свої гроші. Таке трапляється нечасто, але в історії кожного банку буває обов'язково. Саме тоді і вирішується доля банку. Якщо він зуміє видати гроші хвилі вкладників, житиме надалі. Накриє його така хвиля – загине. Як тільки банк не віддасть гроші хоча б одному вкладнику, чутка про це дійде до інших, і відразу ж усі прибіжать за своїми грошима. Адже якщо банк має обмаль грошей, то ті, хто встигне швидше за інших, може і отримають свої гроші назад, а хто запізниться – упіймає в облизні. Щоб такого не було, банк повинен не всі свої гроші роздавати на позики. Обов'язково має залишатися резерв. З іншого боку, не варто тримати за великий резерв, адже ці гроші не дають прибутку Коли Лос створював свій банк, то залишав у резерві п'яту частину всіх грошей І протягом перших трьох років банк ладно працював Однак потім, скуповуючи королівські борги, Ло забув про резерв І відтоді почався крах усіх його блискучих справ Коли всього декілька спекулянтів забрали свої гроші Якщо існують у світі банки, яким більше ніж 300 років, то завдячують вони цим непорушному виконанню закону, який відкрив Джон Ло, і який він сам так недоречно порушив. Як би не зростали вклади в банк, частка резервних грошей ніколи не повинна зменшуватися. Ці гроші можуть використовуватися тільки для видачі вкладникам в кризові дні.